A belső hang három Falvik vagyok, én grófia, ez pedig taillesz lovag, Geralt a lovagokra pillantott, majd hanyagul meghajolt. Vértezetükön és vörös palástjuk balvállán mindketten a fehér jelvényét viselték. Kisért csodálkozott, mert úgy tudta, a környéken egyetlen komendája sem volt a rendnek. Nenneke, aki látszol a könnyű szívvel és gontalanul mosolygott, észrevette meglepetését. Ezek a nemes születési urak, vetette oda nem törődő módon, kényelmesen elterpeszkedve trónra emlékeztető karos székében, a környék felett uralkodó kegyelmes Herward dózse szolgálatában állnak. Herceg, javította ki nyomatékosan Tyless, a fiatalabbik lovag, a papnőre mereztve ellenségesen csillogó, világos kék szemét. Herward herceg. Hanyagolhatnánk a rankorságot, mosolyodott el gúnyosan nenneke. Az én időben csak azokat volt szokás hercegnek nevezni, akiknek királyi vér folyt az ereiben, de manapság úgy tűnik, ennek nincsen nagyobb jelentősége. Térjünk vissza arra, mi célból és okból látogatták el a fehér rózsa lovagjai szerény szentélyenbe. Tudnot kell, Geralt, hogy a káptalan újabban, Herwardnál esedezik adományokért a számára, ezért aztán a rózsa jó néhány lovagja a herceg szolgálatába állt. És nem kevesen, a helyiek közül mint egy jelenlévő táj lesz, felesküdött és magára öltötte a vörös palástat, amely annyira illik az arcához. Részemről a megtiszteltetés. Hajolt meg ismét a vaják, éppen olyan hanyagul, mint az előbb. Kétlem, közölte hűvesen a papnő, nem azért érkeztek, hogy tiszteletüket tegyék. Éppen ellenkezőleg. Azzal a követeléssel álltak elő, hogy azonnal kotródj el innen. Röviden és tömören szólva, azért jöttek, hogy kiutasítsanak és ezt te megtiszteltetésnek véled, mert én nem, én sértésnek tartom. A neves lovagok hiába fáradtak, ahogy hallom. Vonta meggerelt a vállát. Nem kívánok itt letelepedni. Minden különösebb ösztökélés és sürgetés nélkül is elmegyek innen. méghozzá hamarosan. Azonnal, ördült fel lesz, pillanatnyi késedelem nélkül a herceg azt parancsolja. Ennek a szentének a területén én parancsolok. Szakította félben ennek a hűvös, fölényes hangon. Általában törekszem arra, hogy a parancsim ne mondjanak túlságosan ellent Herold politikájának. Már amennyiben ez a politika logikus és érthető. Jelen esetben azonban történetesen értelmetlen, ezért nem is fogom komolyabban venni, mint amennyire érdemes. Ríviai Gerált a vendégem, urak. Jelenléte a Szentélyemben kedves számomra, ezért azt a Ríviai Geralt addig marad a Szentélyemben, ameddig kíván. Van merszed szembeszállni a herceggel, fehér nép? Kiáltotta lesz, és félrerántotta a palástját, hogy teljes pompájában megmutassa vésetekkel és vörös részzel díszített melvértjét. Megmerészeled kérdőjelezni az uralkodó tekintélyét. Halkabban, mondta enneke hunyorogva, vegyél vissza a hangodból, vigyázz arra, amit mondasz és kinek mondod. Tudom, kihez beszélek, lépett előre a lovag. Falvik, az idősebb, erősen könnyéken ragadta és úgy szorította, hogy csikorgatta a Tejlesz lesz erről ködött. Azonban az én szavaim a herceg akaratát fejezek ki, aki a földek ura. Tud meg, fehér nép, hogy tizenkét katonánk vár az udvaron. Nenneki az övén függő zsákocskához nyúlt, és kivett belőle egy apró porcelán tégeit. Igazából fogalmam sincs, mondta nyugodtan. Mi történik, ha ezt az edénykét a lábaid elé hajítom, lesz. Lehet, hogy szétesad a tüdőd. Lehet, hogy bundád nő. És lehet, hogy egyik és másik is. Ki tudja? Talán csak a kegyelmes melitele. Nem erészelje engem a boszarkányságaiddal fenyegetni, papnő? A katonáink? A katonáid, ha csak az egyikük is hozzáérmelitele papnőjéhez, ott fognak lógni a városbevezető út Akász során, mielőtt még a nap elérni a látóhatárt. És ezt nagyon jól tudják ők is. És te is tudod. Táj lesz, úgyhogy ne viselkedj úgy, mint egy bugris. Én segítettelek a világra, te szaros kis tacskó, és szánom anyádat, de ne kísérte sorsod. Ne kényszerítsd, hogy jó modorra tanítsalak. Jól van már, jól van. Vágott közben a vaják, akit ez az egész kezdet kiséontatni. Úgy tűnik szerény személyem kezd súlyos visszáj forrásává válni, és nem látok okot, amiért ennek így kellene lennie. Falvik uram, kegyelmet kiegyensúlyozottabbnak tűnik társánál, akit úgy látom majd szétvett az ifjanti hív. Figyelj hát rám, falvik Biztosítalak, hogy rövidesen, azaz néhány napon belül elhagyom a környéket. Biztosítalak továbbá, hogy nem kívántam és nem is kívánok itt dolgozni, megbízásokat és megrendeléseket fogadni. Nem vajákként érkeztem, hanem magánemberként. Falvik gróf a szemébe nézett, és Gerált azonnal rájött, hogy tévedett. A fehér rózsa lovagjának tekintete csordultig volt tiszta, töretlen és megrendítetetlen gyűlölettel. A vaják megértette, és most már biztos volt abban, hogy nem Herward, a dózsa az, akit elkerget és messzerűzi, hanem Falvik és a hozzáhasallók. A lovag nennekéhez fordult, tisztelet teljesen meghajolt és beszélni kezdett. Nyugodtan és udvariasan szólt. Logikusan érvelt. De Geralt tudta, hogy falvég hazudik, mint a vízfolyás. Tiszteletreméltó nenneke, elnézésedet kérem, de Herward herceg, az uram, nem kívánja és nem fogja eltűrni a vaják rívjai Geralt jelenlétét a birtokain. Nincs jelentősége, hogy rívjai Geralt szörnyekre vadászik-e vagy magánembernek tekinti magát. A herceg tudja, hogy Riviai Geralt sehol sem magánember. A vaják úgy vonza a bajt, mint vasot a mágnes. A varázslók lázadoznak és beadványokat szövegeznek, a druidák pedig azzal fenyegetnek. Nem látok okot arra, hogy Riviai Geraltnak kelljen viselnie a helyi varázslók és druidák arcátlanságának következményeit. Vágott közbe a papnő. Mióta is érdekli Herewardot az egyik vagy a másik véleménye? Elég a fecsegésből, emelte fel a fejét Falvik. Talán nem fejeztem ki magam elég világosan, tiszteletre méltón enneke? Elmondom, hát olyan világosan, hogy annál világosabb nem lehetek. Sem Herward herceg, sem a nem kívánják akár csak egyetlen nappal is tovább eltűrni, hogy Ríviai Geralt, aki Blaviken mészárasaként ismert, Ellanderben tartózkodjon. Ez itt nem Ellander! Pattant fel a papnő a karos székéből, Ez itt Melitele szentélye, és én, Nenneke, Melitele főpapja, egyetlen perccel sem vagyok hajlandó tovább megtűrni személyeteket a szentélyem területén. Falvik szólalt meg halkan a vaják. Hallgass a belső hangra. Nem keresem a bajt, és úgy gondolom nektek magatoknak sem áll különösebb érdekében. Legkésőbb három nap múlva elhagyom ezt a vidéket. Ne, Nenneke, hallgass, kérlek. Úgy is ideje útra indulnom. Három nap, Krófúram, nem kérek többet. És úgy helyes, hogy nem kérsz, mondta a papnő, mielőtt Falviknak válaszolhatott volna. Hallottátok, fiúk, a vaják három napig marad, mert úgy tartja kedve, és én, a nagy Melitele papnője, az alatt a három nap alatt vendégül látom, mert úgy kedvem. Adjátok azt át, Hervardnak. Ne, ne, hervarnak, Adjátok ezt át a hitvesének, a nemes Erneliának, és azt is, hogyha fontos neki, hogy továbbra is késedelem nélkül érkezzenek hozzá patikámból az ajzószerek, jobban teszi, ha lecsillapítja a dózséját. Fékezze meg a gőgét és a szeszélyeit, amelyek egyre inkább az elhűlés tünetének tűnnek. Elég, kiáltott fel vékony, fejhangba bicsakló hangontáj lesz. Nem fogom hallgatni, ahogy valami sarlatán az uramat és a hitvesét gyalázza. Nem hagyok büntetlenül ilyen gyalázatot. Itt innentől a fehér rózsa rendje fog uralkodni, Véget vetve a tudatlanság és babona fészkeinek. és én, a fehér rózsa lovagja. Figyelj csak, te tacskó! folytatta belé a szót Geralt undakul mosolyogva. Te a lépcsős pofádra. Olyan nagy szonyhoz beszélsz, akinek kiáll a tisztelet. Különösképp a fehér rózsa lovagjától. Pár igaz, újabban ahhoz, hogy azzá válj, elég befizetni ezt a Navigradi koronát a káptalán kincstárába. Azóta tele ugyan a rend uzsorások és szabok fiaival. De valami erkölcs talán nálatok is megmaradt. Vagy talán tévedek? lesz elsápott és az oldalához kapott. Falvikuram, folytatta Folytotta Geralt, aki még mindig mosolygott. Ha ez a szarházi előrántja a kardját, elveszem tőle és azzal fenekelem el, aztán pedig kihajítom az ajtón. lesz remegő kézzel előhúzta a szíja mögül páncélkesztjét, és nagy csattanással épp Geralt lába elévágta a padlóra. A véreddel mosom le rendeneset sérelmet a korcs, Kiáltatta. A harc téren, Gyere ki az udvarra! Elejtettél valamit, fiacskám, mondta nyugodtan nenneke. Vedd fel hát, ez itt egy szentély, itt nem szemetelünk. Falvik, hordelinnen el innen ezt a barmat, mert rossz vége lesz. Tudod, mit kell mondanod Herwardnak? Különben meg inkább magam írok neki egy levelet, mert nem tűntök nekem megbízható követeknek. Takarodjatok innen. A kiáratot úgy hiszem magatok is megtaláljátok. Falvik, aki vasmarokkal tartotta vissza őrjöngő tajleszt, páncélcsörgés közepette meghajolt, aztán a vaják szemébe nézett. A vaják nem mosolygott. Falvik a vállára vetette a kárminvörös palástat. Nem ez volt az utolsó találkozásunk, tiszteletreméltón enneke, mondta. Visszatérünk. Épp ettől féltem, felelte hűvösen a papnő, és részemről a szerencsétlenség.